ten volle bewus van alles. Die kennis van alles het sy nabie of ver verborge of sigbaar in lig of in duisternis, in die jimmel of op aarde, op kruine van berge of in die dieptes van die see, is wel bekend door algebeer. Algebeer is daar die weesig van wie geen verborge saak verborge bly nie, niks in sy koninkryk en jarskapie beweeg Geen atoom is in beweging of bly stil nie, en geen persoon is vreedsaam of onrustig nie, behalwe dat sy kennis by hom is. Algebeer het die selde betekenis as al-alim, die alwetende. Wanneer kennis echter aan verborge sake toegeskryf word, word daarna verwijs as gabrah, en die weese wat kennis van hierdie verborge sake besit, word al gebeur genoem. Ons bedoelings en bepalings, gedagtes en oorwegings, bewegings en optrede is in sy kennis. Hy hoor en sien selfs die geheime van ons lewe in eenzaamheid. Hy is bewus van die bedoelings en die begeertes van ons harte. Elke deelke Selfs gelijk aan een mosterdzaad is in die kennis van algebeer. Wanneer die mens goed of kwa doen, dan word dit door algebeer gesien. Hier die aksies sal beslis op die dag van oordeel gebring word vir vergoedend.